بسم الله الرحمن الرحيم باب علماء وقاتل <المشركون> باب کې دا خبره ذکر کئي <كي> د <شده> کوپارو مشركون سره کوم جنگ کې دی شي مدد دی جنگ سب <صب نياد دیج> بنیاد دې چې با بنیاد مونږه اوس و او په کما کې پیت په دا اوسره جنگ کو او دا کم مقصد تفارم دا اوسرا جنگ پا کم بنیاد با جنگی پا کم کیپیت با جنگی کم مقصود با جنگی دیباب کی دا خبری ذکر کیجو علامہ پا کم سی زیقات تلو جنگ بکی ریشی المشرکون دا مشرکان سان کیاول حدیث تا بو حریر رضی آنو نقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امیرتو انو قاتل الناس ما ته حکم کړی شوی د جنگ کولو د خلق سره تر دې چې وی لا اله الا الله مصداره جي ديو مسلمانان فاذا قالوا اكلت ذو كلمه وي منعو مني دماهم ديو مني په زمان خپل ویني او ما لنا مگر بغداغي حساب تعالی عز وجل ذري ذکر دل اله الا الله د مراتنا ددين ټول ضرورات یال دي سان چې یو سړیکرمه ویلله دا د زه د خبر چې دا کلمات د د زر نهویل او که نهویل چې پ خول اقرار د کلمی کړی او شاعر د اسلام دا عدا او اولل مسلمانانو کې مونځ کولو او دغه چې مونږ دې کولو ذبیحه د مسلمانانو د شرک ارونه نه کول د یو کوم مسلمان غنو د د نظر چر څنګه ان الله خبر او که سره ځان ته مسلمان وای شاعر د اسلام نه مانی دغه مونږ نه انکار کوي مسلمانانو قبل نه دا مسلمانانو قرآن نمانی دا مسلمان زبیحان نخوری اے مسلمان نشکی ری ترے سلدل اذانتا د لیدی میسال لیلکی اسر اذانتا مسلمانو یو دو نار دا ام پغار چې دا شعار دا کفرت منشکل دا خبر ادی وقلل اینی مسلمانان شو شاعر دا اسلامی راوز نی وی نه مقبول شي ما له مقبول شي مگر په حق حق ما څنګه د اسلام نه پسبال جرائم انسانو کی لیکن هغه قتل اوکو به محسنو شادی شوډو زنا یو پداده رغیث ردوینه تو یی کی په حق د اسلام او په حق د کفر وای دګي ماه تفسیر وکړو چې دا امر ماته شوه د خلقو سره جنگوب تر دې چې دیود دا کریم اول پاکي توحید او سنت او دیو مخدمو ته بریته وګرځي دمو غبیح او فری دمو مونږ مونږو کی کله د یادکار دی وکړو حرام شوم باندې وینه دی دیو ما له نامه دغه حق لهم ديون ده پیدیدہ پاره واي مال المسلمین کم چې مسلمانانو ده پیدیدہ پاره وای علیکم ديون ده zarar ده پاره مال المسلمین کم چې مسلمانانو zarar ده پاره نو په اسلام کې ده مسلمان پیدا ادرځ په حالت د اسلام کې کم جن کوي اتني کوي تی رہی ده غنیمت کې سمې رہی او نقصان ده د درج د جرائم کې د جرائم سزا ده څنګه رہی او هغه په قانوني اسلامي باندې رحبتنا كل ما هو مطلوب بارح الله معنا والواجب طالع برني حي علي باختي و طرحني تريد ان تكون مشارك في المقالات قال حضتنا يارن و او بين ما شاني ذلانه رحبتنا ان سنتزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يوطدنا و بارايدا ان بقدرنا حتى <تصح morality> دا من ذكر الى اله الا الا يمقدر البطير رب الله ده حديث اوسامه بن زيد اوسامه بن زيد بن حارث رضي الله عنهما نقل قل وقت ذكرك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحهن يودثائل الفرقات درق دی اوپر شو په په هر بنو تختیدا په طریقه پوه شو نو تختیدا بیا مفاد رکن رجل الان دی کوئی اوسړه فلم هغه شین او کله چې مونږ ګیر کودلره غې شې مان پټ اور سره پټم کوونه ګیرم حال اگر لا اله الا الله و ضربناهم اذا سروا هو له طاقتل نو درې چې پټم کړو کې مې ویلو مخېه اندازه کړو یہ ذان نمبر 14 پارہ دی سورہ فذكرت ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارہی خبر ذکر کو نبی علیہ السلام تا فقالو نبی علیہ السلام لك بلا اله الا الله يوم القيامه سوک بسترہ پر دی موری ک فل لا اله الا الله سر پر اور ذ قیامت رضی دی موارد بسترہ پر تو کی تا داستی بسوک سازی مواریو کیجی کلیبین پستا یو کسو جلے ری او دا تا خکار کرنی دا بسوکی زی مواریو کیجی مامی ایدھا اللہ پی غلین ما قالا هم خواب تصیلہ دا خبرین دا نه ایری نکڑیوا قالا وینی میری سلام افلا شکختا ان قلبهی افلا شکختا آیتا ولی نشلولو پدا ځان کې چتا پرده پرته کون کې وه ان کلمې دې دره دې ځکه دا شخس سموتزمین دې معنا درفه نارمز کپه سیلک یان راغلی چتا دا غره دره پرده پرته کړی و حتا تعلم تدریج اتا پته لګېدلې من اجل ذالک قالها چې دې اسه دې دې خبره کوله حملا أبغي ما تي من لكبي لا اله الا الله يوم القيامه من لكبي لا اله الا الله يوم القيامه وما زال يقول تبني ترى ما ذق خبرك من لكبي لا اله الا الله يوم القيامه حتى ترتيبوري اذا تنج شب من ري وينان ودت ما هو غنى ان لم استم الى يومئذين اذا او دا غو نا زمانه په حالت د کوبر کی تاثیر شوی و حالت د اسلام کی زمانه نه وې سره حالت د کوبر کی وشو وې نه اسلام پر سر ام دا خبر شریعت زاہر گوری زاہر او سره هغه ماپ شو وې نه نه دا خبره معلوم شو چې شریعت ظاهر ګوري ظاهر کی چا کریم ویل او د اسلام کارو نه کئ او دا غاده غنه مونږ نه خبره څنګه دی د اسلام په ستاله کی دغه زمان کار اتازو موتو ظاهر ګره تا پای ان دې ټول دا چې په شهر ما ته دې لېدی دې ویری دا الله <سؤال> پیغمبر ما خبر ان لقيت وكذا مله شمره جولم من الكفار دي صديق كافر سره وقاتلني ازما تر جنگ په دوره با هدايته بيسب وي جماه دولتونو په توره توره ورته ما بلاتن بيولاسو ثم لا ذا بناه تر کی مني زمانه بشجرتين पवन فقالوا اسلمت لله اذل اللہ دبار اسلام راوړې اسلام تور لله اسلام توله کزه زین উঠিږي اسلام تور لله نافع قطری وې زم دال په امر بادن قالا ته دغه خبرې کړې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قتلهم وجنا فقلت ماوي يا رسول الله اذا الله پیغمبرينه وقته آیا يدي زماله تا تکړه دې لا تبهذر على كتكلاين کوئی نہیں میرے ثنا تک تلهم اوجنا اگر جتا چلے کر ان قتل تو جو جتا قتل کو پے نہو بمنزلتك تا تا مقامش قبل ان تقتل ومقده وجلسانه دلرا وانت بمنزلته وترد بمقامش قبل ان يقول كلمته التي قال مقده ويردين كريم يرد اغدرتی دیلوہ دیزی کوشش کر رہا اګه د دې یو څلې کې مو یو د هغه نه پد قتل کی ده نه ته نه حق قتل وای دا کبیره ده او تاسو ری دلني فراهر سنت ول جماعت پنيځوانی مرتکب د کبيري د اسلام نه نوي پکوور کې نه داشري ظاهر د دين دا معلوم شو ظاهر د دا, دا معلوم شوال چې انت به منزرتي تر دې غسري په منځله شي مخکې دا وایره د نکلی میله د نکلی وایله نو مخکې اغسلتو کافرون تام تشي کافر او دا کې د اخوارجو دا چې یو مرتکیب د کبری کافر کی دیو جنا دی حدیث تشریح محدثین یا داوی شدد زیرا تشبیه شدا دا په کوپر او په اسلام کې نه دا په امن او پادمي امن کې را دا امن او پادمي امن کې فینہو بمنزله ک دا د له تا په منځل شو مخې د وجلستان د درنه د تامن حاصل شو پری کریمه او تر د په منځل شو د وېره دین کریمي اغه رځ د ویلو اي نته امن ختم شو څنګه د کړي منو وین د امن نو چې ختم شو اغه د امن کریمي پهل شو او تیری کریمي وېره نه پس قتل کوستا امن ختم شو تمو باح دمشه لکه د کی مليو وي ان کی مخک نو اوس چې تا خطر کوو تمو باح دمشه البته پر مباح دم کې دوه کې پرت د ذړې ذکر منو ویل مباح دمو د وجې د کفر نه او ته دې کې مليو ویل په دې مړلو نو تمو باح دمشه د اجر احساس سلمان باندې احساس وکړ نو دا تشبيه په دغه کې ترطا بمنزلہ شوب امن کی ترغب منزلہ شی ادم امن کی دا من اللہ او دین بعض که وای دا پ ظاہر مہمون دی تو مبالغه په زجر و توبیخ مبالغه زجر و او دریم تعویل دی که عام مشورتا سور دل لري دا محمول لپاره مستحیل چې قتل له مسلمان حلال نه او چې مسلمان قتل حلال غنی دا پدې سره خرابي کافر کی پېری مهم سره د هدیجه کی باب ده باب و نهن قتل مانع ات سما بالسجود باب په با بیان ده معنی کی د قتل د اغچانه چې چا هغه بچاو حاصل کی په سجدي کول وسر نجيري مين عبد الله هديجه ذکر کړل دي چې نبيه عليه السلام یو دستري ګلي وخت ام قبیله نو آخلا چونو پاعت تمناصل <سؤال> من هم بیسو جود بچاو حسل کلو سخلق و داغونا بسجدی کولو سر مخصن داوچ پا خلاف آغو کریما او نویل لیکینا سجدی وکلا دا لامل دی خبری وچی مم مسلمانا شویو دا مسلمانا ایکار کار کولو اوری سجدی کولو کی گویے کی دعوام آتداریر شو چی مسلمانم موسکی نموگم دغره د مونږ یو ا روکان وکولل چې دا پاوثر فیہم القتل نو پځتای سره اوچوله ولې شو تدیو کې جنگ همړه شو دا خبر نبی علیہ السلام ته ورته نبی علیہ السلام پریخپ شو کدا خطاصو وکثم ته مسلمانان قتل به امر کو دا او دا پره به ذ فی العقل فنم دیت سره چنی دیت بری توور کولې شو او دایوی چې انا بری او ان ذبی زاره مین کل مسلم د هر مسلمان د هر مسلمان نه ازهر المشریکین چوسی په درمیان د مشرکین فاصله دریم دا چ کلی او څه له د مروندی پداره هر کی غلب کار له چا نه انتقال او بیا د مسلمانانو چې مشری خبر کی ندی خل قنا انتقال کړي او نبی علی السلام خبر کړي امید <مزدق نبی> علیه السلام و اتزا بیزاریم دیو دا قتل نتا از نماعتا پتشتی انتقال کرد ومداغا وجوان د زنیم د پیسره دیو دیو دا پورا دیتنا داغا جو قتل کی دیو پیل او دیو عمل لراهم دخلوا ویازی دستری دا وجی ندیو نا دیو قتل شو دیوولی نا جدا کردنی قَالُ صَحَابَ كِرَامُ وِيَا آل رَسُولَ اللَّهِ لِمَا صَحَابَ كِرَامُ وِيَ ولي, وَلِي قَالَ نَبِيَ عَلَيْهَا لَا تَرَحَا يَا نَعْرَا هُمَا لَدِهِ بَارَتْ لَوْزِ تَحْقِيَقِ احنبازی نصور کی ریزے کرا غلی لا تراء فشغیر مفرد سر فاثر کی لا تتراء ایواتا حضرش تخفیفاً نو لا ترى آتی جورش ناراو ما نه یی پایل پد او نو خد تا سو ما نه کوي چینه دی وی نی د دی دوانو قبیل او بلدر نسبت د دې د لو ور ته مجازن ده مراد ته نه اهل النار دی کوم خلک نو دم ر بده یو د یو بل نری یو د بلچا اور لره نه یو د بلچا اور لره مسلمان د کافر ور لره نه دي دمر وته نه دي اوسې وځاپت د دې له اور د شویر څخه دا اور سبب لري دانی صرف مجازي دويمنو طریقې کی لا ترا یاد نلا ترايا در تصنيغ غدا روست ناراو ماندی نبدل وقت شویره شویره بیا ماند تا صدا سو خی لا ترایا چینینی دا دوانا یعنی ناراو ماندی نبدل <سؤال> وقت شویره شویره شویره دوم رو بده یوبنه لری اوسی او نری جایز بار دی مسلمان چی دی مشرک سرده سیوز اوسی دی باره که روست مستقیل یوباب را روان دیلتی بین شا اللہ دوسېدل او د دې قسوره تاسو ذکر شې دا دی حدیث نه دا, دا معلومه کا چې مسلمان د کافر سره یوځي د نووسي کې یوځي یو چې دوه د تقریب اور سه دو په دې کې مسلمانانو ته دا ګناه د خپل مالې دا تپوسو د دېم کې رشي اے <أس> پیغمبر <ancien> تو ولیدها مسلمان نبی زار چې مشرکین ومنتوسی نبی رسول زکه چې ولورد ديو نيني ادم کې د شی احتاد نت وی دی تر کووله وکړو نبی رسول جواب ورکړو چې دغه دیو ور یو بل لیدو په دې کې د خلل دی او کله عمل درمشه قال ابو داود ورحمه امر وحشیم وخالد الوتی و جماع لم يذكر جريرن ان شاء بابن کی تولیہ و مذہب باب دے بیان دشا اول کی پورل زمیدانی جنگ کله چې مسلمانان د کا피رو ز جنگی میدان جنگ کې ندیو با کا피رو دشا ناله او کا피رو دشا اول ول میدانی جنگ کی دک ویره ده عبدالله <سؤال> من عباس دی بارک وی ناجر شوی و دا آیات چه یکم مین کې عشرون سابیرون کتازو که شل کسان کلک بین غالکی وفدوسو ندیه مقصد دا چې یو پلس و مقابلک وی ای ابتدا کې چی کافران مسلمان یو مسلمان دا بارد لسو کسان و مقابلل او نو جایز دا بارد مسلمان چی دلسو کسان و دیوتا علواتک دلسو نزیاتو بیا مقام دو مقام یو مقام د ځیمت پر رخصت رخصت د پیرارو عزمته د ټینګېدو او دره سنت تختیز المنه فشق ذلك المسلمین ګران شره خبره مسلمانانو کولی شي پرد پاک پریوانه چې مته دې یو د لسنه سمینو مه شان د تخبیب نهه ځت په په تهفي نو الله اوپر مه الان خفف الله عنكم اوس الله تخفی په او آيات اور تو فئیکم منکم اشرون یغلبو مئات دیگر څنګه به؟ ها؟ څنګه لږه؟ یو کم منکم مئات یغلی مئات نتره لګا یغلی مئات نو خبر ادا او شو چې کله دغ ته تسپیف راغی مسلمانانو کې کوم قوت او طاقت لما خفف الله عنهم من العدى من العدى قلت جعل الله تخطيب <تصفيق> رأس ديونا نشميرنا لكما اخي يو فلسون واس يو فدوشوا شدو كافر يوم مسلماني تختل <تصفيق> المسلمان لبالا جايزنا لا لكافر الأخير دولا كو هذا مسلمان الأخير يولا كنا بتخل زیاد کی بیا از دویرشتی یو مقام د عظیمت بلد و رخصت رخصت صاحب کراؤم پا عظیمت تعمل کوا ابا نتخصیر دستی او رخصت امرگلی نبازی نو نقذ کمشو من صبری نسبرن بی قدری ما خوبی پانو پا مقدار دا جینا تخبی پراوسی شویو دا دیونا ندین دا خبر مالوش مریدی بو چکلا یو انسان تصف حکم ورک رلیشی او الله جل شانه هو د انداد او نصرت کوي د مرقوت او طاقت تل اورګي او چکهله انسان د پاره پاره کم کی تخفیف پر عزت بدن او تکمزهوری اې نه ګوري تاسو چې مخکې خلق چې کم ما تیر شوی دا ووبدله لري لري سفر په پیدل کوي اوس په څوک پیدل سفر وږي سہولتونه ال موجودونه او قبضوري وکه په خلکو دغه دګې ځیننده وګړو په پیټه په شکل توغور نشته به شي جو اوس <مانا> بثو کېو دړېوی موجودونه <مانا> مو سوسلاتونه چې نه موجودونه طرف کوم د قدرت شان الله کی شان دی نه خبره خبره ها په انکار بناته دغه ختمه ویناته مېره دغه ځان په اړه دغه ځان په اړه حد ختمه په اړه دغه ختمه په اړه دغه ختمه په اړه دغه ختمه په اړه دغه ختمه په فَقُنتم ذا فامنسرآ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دستود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نوی بحاظت النازو ایستنا لا چکر وو حل سرا چکر و حل مقصد دادئے چې میدان جنگ پیرار کم دیکی جزا خلق خلکو جنگ ونو آغین پیرار او کر فکنتم ذا فیمن پا چا کې حاصل چا او پیرار کرو فلما برزنا نوکل جیمنګ راو تو د میدانې جنگ نه قلنا موږ وی کې په نس نو سترنګار وکو وقد فررنا من الزانب يا و تاخره موږ د تی دې میدانې جنگ نو بونا بیل غضب امو واپس یو په سې سره قد باو بغضب ان راغله قران بيہ موږ دا خبر وکړه انتکل المدينه مدينه په داخله شو تشبيه په ټیم کې پنس کو تفيها التي كي بيو لنذهب جميعلار ولا يرانا احد هذا السوق ونويني قال اي بده خللامه داخل شو قلنا موږ الهواردان پستانه كچتهه پيش کو پر داوند پر رسول الله صلى الله عليه وسلم ني اول کومدا خبر او کړ چې مديني ته بده شي التي بيو او دا نه نم پس چکم دیو نو بیا و منگا دو باره غزا تلال شو سوگ بمانوی دیو پت و پت و خبر اخلاح تشد. خوشی کل مدینی ترالو نو بیا زمونگ رای بدل شنو مشورا مکلا. چرا ریسی کو، بیا نزو، اخلا خودیر نمو خود را تختیده لیوزی. خوزان نبی ریسلام تا پیش کو. نو پا انکانت لنا توبا کزم دا پارت توبا قبن او سیو مدینه کی و انکانت ا او کو امر غیر دین نه نه ی توبه نه زهاب نه جوزه بونو چې نن چې په دای په سراوشه دی وی په جلسه نالي رسول الله صلی الله علیه وسلم کېنا سنت تا قبل صلاه الفجر مکر هر دم ځنه د نبی له درام څخه هجروا دا هجرې مخې تمنګ جنا غریبان غریبان و دې انتظار چې نبی رسول اسلام برو علامہ <مآل> خرجن کړه چې راوته نو به زموږ په نايري يم پاتنه به یې تران وقولنا منغو اقرار ام کو دان الفرارون ونګت تتی دن کیود ميدان جنگ نا تتی دن تاسو دوپاره حمله کوون د دې راغلی او بیا به مونږ له دې اچي دا خبر په مبارک یو یار ممکن و راغې نه پد ننو نامو د دې شي نبی رحم پکبلنا یډا غم چود ديني غم دی نبی له تلام مسجد زموږ په پاره وچ اناهیت المسلمین زړه له دا په حدیث کې د مېرې سلام د قران کریم آیات تر په اشاره او کړه شو م یولهم یوم اذندبروا الا متحرفا لقتال او متحيز الى فئه دغه سر د تحيز او کړه کریمه خدای چې کله مجاهدین حمله د پرلارش او دیو حالات دا مخصوص کیږي د دشمن ډیر دی او کم یو یا د عادت په اعتبار یا د عادت په اعتبار نو دی موعکرت رضی خدای رحمت لالمعسكرتا <سؤال> دریده پر نه چيو ميداني جنگ کری دریده پرای چې مزید کومک او مزید مدد دریو سره لاړ شي نو په دې موک نبي عليه درات والسلام دیو چې کمزې کیو هغه ميداني جنگ او مدینه او خپل ځان او ته موعکر ښکار زستا ظیب او متحیزن ایلا پی اتن او متحریب لی قیطال مقصد دائی چکل کلا مجاہدین گوری میدان, میدان دی جہاد کی کافر میدان تن راوزی ندی اقبل لیتی سرسر شکست کارا کی پشاہ شی پشاہ رازی رازی و دیگے مقصد ہم دائی جدا کافران را که پیران چی کلوی نیچه لگه داخو پشکست شو ورزی پی نراوی دیجوری پی سمت از بیر تاورتاوشی ده تحروف لیقی تالو ده دو صورتون چی کم دی ده ده تولی ندی نبی نیسترام دلتی که ده ده صحابه کرام هم ده بارم داخو براوچه انا پیت المسلمین اتا زل تحیوز او دانسی نیده جگنی تاسو تختی ده تیخ سکڑی ده جوران جی نے عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ کو دور کم داد ابو عبید رضی اللہ <سؤال> عنہ چھ شیو جسر کے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ خبر سنا غوی لو ان ھاذا الی کنت لہ فی کدمہ تر پر اگر دی طلبے بھر کو مدد اور نصرت کرے شکر صدرنمو حجی ده حدیث که ده آیات حوالوالسه کمچه باکی ده ده تولیه ده یوم حرب ذکر ده نوهی جیده آیات که همه یولیم یوم ایزند برو داندر شویر قرص ده بدر باندر بوری ایام العرب حروبوها خدی طرف ده سوچ گئی لاتاسو احساس که گئی مدی که الحرب عربی حروبوها في عرب و عيام ده جنگونا دي في يوم, في يوم مراد بدر مراد جنگ بدر ده و جنگ بدر ده غيات ندر شوش كما يوليهم يوم إذن دبرو إلا متحرّفاً لإقتال ومتحرين فقط بعد غضب مين الله مثال ده لكانو زر كتابونا مبندوئي ندي يوزویم مثال ده آيات ده ميدان نا تختیدل دا حکم واستیو کوم څو شوه په دې بارک اتفاق ته چې دا بدر پر رض باندې د میタニ جنته ته تکبيرة او د دې کې د چې اختلاف نه کې په اختلاف دې د علماو په درمیان کې نو دا د بدر رس چې کوم واقع شو دی او نورس کوم جنون رزي په اې کې چرته جمهور او علماو مسلک په دې کې ده چدا حکم د بدر سره خاص نه څنګه چې بدر کیدا کبیروا دا یې نرستو همو دته حکم دې چې ميدانې جنگ کې تختې دل د کافرون او په دې شرط چې کافر د مسلمانان څخه د چندې او لدین زیات نه او کچر ته کافر زیات <سرق> نو با کې تاسو ته مې کوم ویل بیا م دا یو مقام دا ذممت ته بدرخصت ته ازممت دار دی وب چودري کا متخصر خو کچر ته زیاتره دواونه یو پدو نو یو پدری یو یو پلس نو کفاو وخت ته ته کې نو دا جائز دی رخصت ته ګنا نه کته وتغییر ګنا نه دا مسئله جوهور دی خپ لار پیل بعض علما و راي دادا فر دا احکم منسوخ شوه نه تر بدر تر خاصو د بدر نه پسو د ميدان جنگ نه تخته دلا د اوس ګ난 نه داري اذا دادا بصيري خضري له جن له او ته نه اوراين د صحابه کرامو کي اصحاب تابعينو کي نافي حسني بصري قتاده رحمهم الله اووی دا د بدر سره خاصو د بدر نه پس د ګنان ده دلیل له سره یو دلیل لا غدار یو م اذین لفظ ذکر راي او من يوليهم يوم اذين يوم, ازین. يوم ازین بدر ته دویم دلیل دا غدار دي چې د بدر نه پس د صحابه کرام تولی کړي ده لکه احد کی کړي وا حنین کی کړي وا او باو باندې ايتاب را راځي دا دلیل در ای خبری شو چې دا دا تولیی دا گناه خبره منسوخ شوید دا دا بدر سرابتوا و دا بدر ننست بیده حکم منسوخ شوید په دی دلیل بوش ای تاس نازی نور و معاقیات دا, دا صحاب کرام و دا پیرار لکا مخکد عبداللی بن امر حدیث دا سوا دیوان پیرار کرو لیکن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مرتضی بل انتمل اکارو خیل شکر جو مہور جباکی ایمہ اربعہ و نور علماء دی داو موقف چون کی دے دا دے داو کم او آوکیو اسم دے البت شرط ولا دارے چی مقابل او دشمنان اغد زعب دو چند کرا د سوا و نبیابت احسیدلو کی گناه نشتیم. پاندشو داخن بنا چی یوم ایدین را آلین یوم نمرا د اغمیدان د جنگ ده. ده با در رس نمرا ده مرا ده. ومی اولی هم چاچوالو دی کافرون تا یوم ایدین پا اغمیدان د جنگ ده. د جنگ په بدر کې امشتیم. ها؟ ها؟ پدې شداخه پر چې په وحود کې صاحب کرام فرار کړي کی خنین کې کړي دا محمولي پدې باندې چې مقابل د دو چندو نه سیواو نو زګه وو فرار مقابل د دوه چندو نه سو د وحود کې تاسو په حساب کرام او مقابلین چې ګبرهونو غدري درو د چندو نه سیواو ایناونه دا کنه موند دا خبره چې هو ته تاب نه کړه آر عمران کې تاب سنویل <سؤال> وسل سمره تاب شو آگ تاب تا جج ميدانې جنگ نه دښته کړی ده هو توباو اس الله الله پاک بیا ما کړی دي لیکن تاب باغوان دي درته دې کوم تھاو کرام واقعات چې نور دي چې هغه ته ته کړی دو الټکی د دشمن دشمن د دوچندونه سیواو چې دوچندونه سیوانو خو وايي به غونانه دغه چې تو چندي او ته ته څنګه بیا کوله په حدیث عبد الله ابن عمر چې ذکر کولو نو پدای کده احتمال همشته چې هغه خلقونه چې دوی د تخت کڑوان دو چند نه چې دو چند نه زیواج کو مسله تاسو اوري د دې په کې او کوم نو چیرې هغه دو چند نو نو سیوا او به دې په لار کړې نو تاسو ګورئ ګورئ مولا ذکر کړل دي چې دا خلق را له او دوی کی پنسنعو وبنا بیل غضب دا خبر خبرنه کوي چې کوالي نو کدا عمل لږ په ایمان عمل چې ایمان او شنو دې توي توبه تاریخ الخطوبه دې ذکر نبی اسلام دیولې تاب ور نه ګړوبل کې تصریح ور دي چې اے اسلام وکړل توبه احادیث کې وتا سړي سريوي اتقوا السبع الموبقات به را سوموبقاتو کې يو وتول يومه زهبر غلي کنه دره شوکه منصوب الله پیغمبر څنګه وي وتول يومه ما سلام دار چکل کافر د دو چند نو سیوا نه ته خپونه کی البته ک دو چند نو سیوا نه بیا تاسو اوري د بار بار کی عظمت او قدرت نو پته کی ګنا بياني شي علماو کی عالم دی مالیکی مذهب کرے ابن دا غنم دے. ابن الماجي شون دغنم دي علامه ابن الماجي صاحب دا خبر لیکري دا چک چر تک کافر دو چند لیکن بل طرف ته چې کومه سامان جنگ دے نو د مسلمانانو سره کوم د کاپورو څو چنده سوچند سیوارې دتې اړې نه ده هو دتې اړې یو دتې ورڅې نه نو پر دتې خو هغه ډېر نه دی خو پر دتې ډېر دی سامان اوس رډېر پدې شان چې مسلمانانو سره مثلا کرتا یو پتاق دار تو پکت یو اغیر زالیمان او خسیری چی تو یه دغیر او پتاق دار اگنو عادت کی کم بی مانی پا دو وقتی هم بیاد مسلمان دا پارا پتیه تا کی گنا نشتا نداد دو په پا عادت غدت دوانو کی ابن الماجی شون سرداری کی بسی غدا و تا سویل شغور صحاب کرام چنی اوو اکثر عمل فاضمت کړي دي دوځ نه کم وقایع ده کرامو چی تاسو لولي خاص کر په شام کی شرا دی نو کمله کړ چې نبی رسول الله لې غلې او مودې ته زره کثان او مقابله کې دې کافرچ نه کړو نو باقي روایت نو قریب دی یو کې 2 لاکھ کثان 1 لاکھ او چې دا قاعده پوره شام شام او ایک لاک ده عرب و ده غسان و او تین د ده دو لاک مقابل که جنگی دریو از نور روانه نوعظیمت هم بدغی کره و روصد دا دام و قامش دام اصلاوه دیده که پوش وی تاسوی تاسوی تاسوی خواه اوستاسو سرزه یو مشوره کاره وگم گنه کم تاسوی مشوره جاله نوره کاره مشوره در درجه مسلسل کتاب خدا سره روان ده لګین رسبه تاسو دفتر قصر روان ده ن قربانو قصر سره روان ده زمان سره دې کتاب کې دې کم تاسو دې کتابونو کتاب الزحایا را دي نه سیماوی دې کتاب الزحایا تاسو بس شروع کمن صرف پدی مناسبت باندې چې ن قربانای متعده رواني او تاسو د اول ولئی او په دې کې تاسو یو بصیرت اته شیل شي نو دا درې غم په دا مسلسل وایو غړ غړ غړ غړ صحیح مشوره ونه شو کړ ها یو وي چکو ها میرته سوچې چې ځایه وایو ها کنه څوک یو مسلسل وایي صحیح چکه خلک دښتل کې نه